الرحمن الرحيم بیه قال حدثنا محمد بن العلاق قال حدثنا ابو بکر انعاس من قال سمیت الحجاج وحوال المنبر لخولفاء بیان و پاکی لبازی خولفاء سیرت سیئة ذکر کی دل جزاغوض بنو میا خاندان ستعلقو لکا حجاج من یوسف جاغو بازی راغت یریتی اثر تعلق سو تو حسرت نو خطر غنو ننتدا می سو په تقریر کې ډیر ماهر و به بیان کوم عاصم وای ماته وريدل <سؤال> په منبر باندې کې تق الله ما استطعتم ليس فيها مسنويه لا نو ویږي سوم رجستاستا او پدې کې د چای استثنا نشته دا خبره بایی واسمه و خبره راید مشران و اطیع و منه هم لیس و فیام اصنامی بایی کم دا سمه اطاعت بچه دا پارکویی امیر المؤمنی نامدی المالیک و زیزی که کو گوگو چه دا حجاجی منی یسوب گورنر نامدی المالیک امیر ماروان دا خبری هم غلط نوازه ایو از اگر جی خلاپا و سمه اطاعت دا ایو کم نبیلی سلام هم کڑه اقواس بكوراني لا جزباتي فيت والله لو اخلت ربيع والله لو امرت الناس ان يخرج من باب من المسجد تما لي بالله قسمي كما خلقتهكم كم تريد وزيد الدروازه يد يجمعاتنا او دي وزيد بالي دروازينا لحلت ديماهم رضوينا زمان الفرح هذا زيتكم يا امالنا مهاراج دي كو زورانجو الكددا حرام شي ته حلاله پريچرتي ابياوي والله الا اخذت ربي بمضر تماري پالا قسمي كذوني سمربيا قبيله د موزر په مقابله کې لكان ذلك لي من الله حلالا دام زمانه بار الله ترته حلال غنا ويوس الله الله یا زیدی دین ابو الوسط عبد الله المسعود رضی اللہ خلاف لب کشائی کوي خبره رسول ترینا نو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ په ضمانه کې د فتوحات زیات شو ترمذی کې حریس دیګه او ارمانستان او آذربيجان د علاقې په اسلام کې راخري شوې حضرت ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ هو او تاته د خلخ مځکی اختلافات د غرض پراته قران ناغه څنګه پیدا شو ناغه هغه عثمان رضی الله <سؤال> تعالی عنہ ته وی چې مخکې د دینه د اچل او مت اختلاف د وجنه حلاکت کی وقایع شي د تدارک په کار نو یې سموته د قران په یو کړ تر اجازه مخول وکړ angle پارا عثمان رضی الله تعالی نو د امام صاحب په راغونډول چې دا وګړي صدیق په کې شي القرانه <سؤال> په یو قدرت را جمع کول نوور اسوځول نو عبد الله بن مسعوده د رایخ خلاف جنان جو قفکی خلق طويل استاذ سره کم صاحب ته غپټک او ميهل یغل یاتي بما غل يوم القيامه من بدرون نو عثمان له جهود عبد الله بن مسعوده یوه په من کی اختلافه پرې واندی مصاجد بن یسوبو دا عثمان رضی الله عنه په طرف او دتی اوچی على الاتلاق په دا غو مقابله کې څو کمره غو داو خلاف کړي الحمدلله بن مسعود د حضور سر سره د تعلق په دې الفاظو کې دا غو پکاوي کړ نو وي او يا من عبده حذل او اي هغه کړي چې تم عذور وګني ما د غلام د فذيلنا دې ګومان کې چې د من عند الله دې والله په الله کې ماهیا نه دې دذره قرأت رجز من رجز الاراف مگر ګانی دې ګانی د بندوال ما انزلها الله علی نبیه علیه السلام دې نه دې دکل دې در الله په خپل پیامبر علیه السلام دا سره سره خبره الله دې تاسو اعراق کی جکم خلقو ندیو دا علی رضی اللہ عنہ طرف داری کولا او دا عام طور سراء خلقو جی دا عجمو په اسلام کې داخل شیو او عجم خلق تیلی ناغو دا رنگ نسری دا اعراق و دا دیران نلاقی دا خلق دا رنگ نسرو ناغو با دا, دا عبد مروان سا موافقت نکولو نگا دیو دو بنو مینو دبونو ش میر خلاف نو په موقع خبره کوله چې عبدالملی <سؤال> او حکومت دمر خراب حکومت ته چې څوړی دي کانه گزارکی کن دي شي او ادبیا ورور دی په بری مز کې بسو په اتنی راه کاره شي ډېر ذره ورور دی من هذه الحمراء او ايت ما مازور د سرونه چګمان کې یو پريو کې انو يورما بل حجر شي کانه نوې ترواقي کې دوه د کانه پورې قد حدث امره وکي شو وې پیتنه د ماري په الله قسمي زه وګورم دې زه کم کم ستادر خوشاله پرم تیر شي دا دې بكم ساړه کې نمړه وې قال حسين وې اما اشتري ذي خبر يذكر وك انا والله سمعت منه ما تم دوريد لا تقرير در حجاج تقاريس وي قال حدثنا عثمان بن ابي شبه قال حدثنا ابن ابي يزيد انما حبرن حبرن ما والله لقد ترى حجاج يشدثر حبرن حبرن كت امري <مصار> وي والله لو قرعته لو قد قراته عصب بعصب ما ري بلاق اسمي كثرت تحقيق ما وكلا غواله ام صاده فاسه امصا لأ لازورنهم كالامس بدا زاهب زبا وش يندم دوله عشان ده قرنت لي يعني الموالي دغه مواليهم موالين مراد عجم خلق في الاسلام كده الشو شويه شو. شو. شریف ابن سلیمان الله وشقاره الموضوع ما فضاله بقدره حدیث حدیث الله تجید به حدیث مران مساق الحدیقه قال لو اخذت بدياتي مجورا من قرطه الحمراء لكنه مسجد الوداحجاز تمام جميع من صرفه باكله تقر قالوا اچھا اچھا قال حدثنا محمد بن سلم قال حدثنا محمد بن الله الطريق قال میں خاطر نہیں میږي پر توانې میږي چې څنګه په کال راځي یو من او نه راځي توګه او او مرو وکم میزان پرایمن کوي چې د من کې د حجاج ابن سبج سیرتی سه ذکر شو ابیا مو ستل <سؤال> تاسو پرینو سکي باب الخلافه او دبا او دغه چې مقصد دا دی چې خلافه بین کومز کې صحیح او خلافت یې صحیح او ستاسو پرینو سکي دا کوم حدیث څنګه مقرره مخدې رښوې ده پرون تصویر اثر حدیث دا دی په سپینا چې دا مشهور صاحبه آزاد قلیشو غلام خادم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ايمان او کې ذکر شوی دی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نے خلافت پر بہت ہی طرح سونا سنتن خلافت جب ان حادثن نبوتی دیش کال وئی پیغمبر اللہ و ورکی بادشاہ چلن چوڑی سید عمر سکینی امتی کال کا بکر سنتن شمیر کزان تراو بکر دو کال او مارن کال عثمان دولت کال مدینہ دیش کال جوش عالی کذا باقی ماندہ عالی پاره شو جهرا سکه مشکال نه دي په مېشتو کې پاتې وي غبيره حسن د پارش شاعر اصل کې ابو بکر صدیق رضاوات کی خلافت ته علي شو د اوپاد د نبی عليه الصلاه والسلام د نبی رحمت او پات پر دی اول 11 هجري کې شو او انتهاء د خلافت او بکر صدیق د جماد الاوله یا جماد الثانيه سنتری هجري پورې او د عمر خلافت لو پاداو بکر صدیقنا ترخول کو په طریقه شاهادت سره چې له حاجت 35 کی شو د عمر خلافت لد کاله شپږ مهشه کی وو او د عثمان غزنوی خلافت ددوخ نواله تر خپل خیرنی خپل وفاته پر شرم شي شو چې له حاجت 35 دولت کا لفظ فضالر <سؤال> خلافت تدغه وخت نه تر د و پات شهر رمضان 40 کې شو نو دا تکم پکالو می حسن رجو شپږ مهستی او پستو پات پر بلرن تر بیول اوليه جمان الاوله اقطادي سدري پوری اغلام بیخم کزار ورکلوشید شوئو شپک میں شکر چاہ خلافت اکلالو د معایر زمانوں سے صلحو اکلا سن انچاس یا پچاس ہجرے کیلئے اپاتشوئے روس راغ حالات رازید احسن لا خلافت علی منها جن نبوت ودعینا روس خلافت اوخو علی منها جن نو قلت ليس ما بين التعيض انها وليدا بني اميه غمان كاري خليفه نو قال اغي كذا استه بني زرقه درو غي بناطي ده بني زرقه يعني بني مروان زرقه ده غننم دي كبنو اميه دا غي او اور دې کې داو دخلون التعبير په بناټو سره او ته تخییر ده پر انا دا حاضر چې نقل له یو کو استاد محمد ابنی علاله چغه نقل کید ابن ادریس او بیا سره سره چې دللا مليم نذالیمن او دویم دا حدیث نقل کئ سفیان سفیان بن منصور ان هلال بن یصاف انم دلیم نذالیمن مازنی او دې دوه فرق ذکر کئ سفیان او سره ذکر کړه او په او بین عبد الله نذالیمن مازنی پلمنت کو عبد الله ابنی ظلی امدنی په درمیان کې اوروستره وتونه باندې چې انسان سوچو کې چې کوم داغره نقل دي <تصفيق> <تصفيق> نو هغه ستا چې د پلمنت کې وا نو هغه دو ابنی حیان واسطره مسترازی دا سنع اقوى عبداللاء بن زالي المازنوی كمار سعید بن زیر بن عمر بن نفیل نوری دلو قالا لما قدمان دا قالا بازویدی کی زمیر راجیدی دا محمد بن علا تا بازویدی بن ادریس تا قالا چراغی پولان اینال کوپا کوپیتا اقام پولان خطیبا دا. دا پولان اولنا مراد معیرزا اونده او فلاں کی کہانی میں مراد مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ میری دے کی روایت کے اختلاف تھے بعض روایت کی رجل نے کہ اقامہ فلاں نے اقامہ فلاں نے بیاخذ اشکان نہیں تھے کہ اقامہ مزید بھی متعدی اور زمنگین سے کہ اقامہ فلاں نے اقامہ یا روز ته خطيبان راغله دي باقي کتابونو کې کی خطبه باد سنني کوبره ده نه سحيقي دارا ويتنه کړله پاکيرا سره غل دي چکل راغه پلان کوپيتا نو او درو د پلان نه مورایي معالره نه کوپي تراو نو او درو مغيره بن شعبا. خطیب لرا او زمون غدی روایت مطابق منه وکاو چې کله راغی معاور زمو کو پیتا نو قدرې دومو غیره خطیب په تور د خطبه وي او نه سننی نسائی اغه روایت او نتیجه پاکی منا及 اقامه فلان خطبه بیا مقصد ودای چې مغیر ابن شعبہ خطبه او درول چا وو بخطاب کول فنان کی د ذمہ داری مولوی دی د خطبه د قرطيبه او خطباده شوشه نیکلګي خطيبا او خطبه متشاتسي خلتي شوره نو ا خطيبو ته تطریبات کول او په تطبيقي د علي رجلو تنو خلاف خبری کړوي نو عبد الله بن ظالم بن ماذني وي ونه او زمالات در سعید ابن زید اما ته وی تنګوري ظالم تعلیم چي دغه خبري کي مصنف دي مقام کې د ادب نه کارواغستو ني د ماویر زمونه موغستو ني د موغيره بني شربه د ادب خبره وکړست خبري حالات له حاضر ظالم سخت خبره بارحال صاحب کرام او پاوخې خپل من کې د زیباي څخه اختلافات هغه دي ني باندې چونکې د خطیب مې معلومی چې بل سوته حکم غره شو شوبشي نو هم د د پذین کی دا خناوانو دغه وته حاضر زالي او بیا سہیب ابن زید لوی پلس کو سانو پر کی او کذفل سمو کوم محمد بن انغه لم عاصم نے وری کري معنی ایس میله کی نجیب بن ادریسو ای تقولو عاصم اربدا جوې پاکه اس به شي او بیا غنه سوګ دي او اينبي عليه صلوات والسلام دي او اينبي عليه السلام په هرا غربا ديو اس بوت هرا احرام د شپه په قلبه باندې شاندار نيک پتا باندې مگر نه ميري ديته شهید دي مې ګور تدريو کسانو ذکرو شو نه دې بیا ته پوسګله کنه سوکتي نه رب ذکرو چې رسول الله ابو بکر عمر عثمان اني تول حافظ به عبد الرحمان ابن اوپ مې له څومره په پټلګه هو نه اته نو ټکنې شلغون دي شو سمقال انا دېما کنه هم له څمب کې دی دا شرو مو شرو مبارک دي دوه قسم روایت دنري دې روایت کې دا ابو بيد من جراح نو بل روایت قشته اصل کی आश्रम بشرو مبارک کی یو قسم روایت اور ایک کمی ہراس کرے پاک دین نبی ترا نہ بغیر نہ جڑی ہے اس حضرت نبی علیہ السلام نے لکدار ہوئی ہے اور بل اگ کم وہ خود سر تعلق سے تھی پاک بغیر دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسم کہ ابو بیت النل جراح انا ابو داوود رواه الحجيني سفيان المنصور علينا النساني ابن حيان الدغراوي انا عبد الله بن زائل الاسنادي ها هي ما تحدثنا خصم عمر بن مليط قال عبد التنوبا ان الحديق السباني ذكرنا اننا ذكرنا مريم فاطمه بنت زيد قاده اشهد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اني سمعته يقول اشهد ان الجنه ان صلى الله عليه وسلم في الجنه والله في <تصفيق> الجنه والله في <تصفيق> الجنه والله في <تصفيق> الجنه والله في الجنه والله عبد بن مرجن <تصفيق> رحبت بنيجي يا خوينا خالد ار كنت باغي نغطيان ديمتين كوبان راهي كوبا بذاك بالي ديمو عيدو له عمرو بن كريم راغلي دوت مرحبا او تحيا دايو توك كينو دخلوا بوسره بتخوانو وصل يرا على من القمر معلومی اید خطیب دارید، اگرام خامک شدتاو، صبب و صبب، ارده بدیویل، نوویل، نو مهنر، سید تپوز کدا ارده بدیویل، نو مهنر، سید تپوز کدا ارده بدیویل، نو مغیر ایبن شعبا ورده جده خوالی رضا مهنر، قال نوی علا ارده، اصحابه نسلیم یسبونه، یسبونه، یسبونه، آیا دنینم چا سال د نبی اسلام رضی الله وری اوتوي لري چې تاسو سره په دې دې غینکار نه کې نه تغیر کې حنی کما د نبی اسلام رضی الله یی کولو ذبی پروايه مچې د پیغمبر باندې کوم اوثر چا نه ویل زمانو د دې باره کې څه باسه پوس کیچو څه میرا او شمیره د حدیث بیان چا بکر په 995 سا په مقال لمشهد رجل منهم حاضر یسریدون د نبی اسلام سره وقال كي داغه ما کرد ادو شوی دا به تر دي دا عمل دی اوسه سونه طول عمر دا اگر چغه عمر رشيد رضي عليه السلام عمر قال حدثنا مسد قال حدثنا ديجر قال حدثنا مسد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سعيد بن علي بن عبد الله بن قدار قال انا كتبه ميماري حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا خذوا قد و عثمان براتب دي فذروا النبي الله صلى الله عليه وسلم وشهيدان قال حدثنا التناقبي بن <تصفيق> الجهاد في تشريع دا طالبہ حضرت محمد بن ابی بن ان محمد بن کلن عبدہ کو ان امور نے جو دی ان امور کو پانے میں مدد کر رہا تھا ہر ہر جنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اپنے چازین کی داغہ قدرت پیدا شی نو پهې دغهسیرت ک کوو چې دغ کارنایم د اسلام دپاره چې چې په حدیبي مقام کې دا کارناې کړی وه چا خپل تره اوروې ب منص دغه ګې لاس پ کې اولو په تره به وحل. وقال ان مدير المستودعات قائد قائدنا نجيب السلامه نائب وكيلنا وضروا يذكر بناءه في <تصفيق> وقال اخي ان هذا قال مدير المستودعات قال و اراني باب الجنه الذي تدخلون من امتي عمر بن عبد العزيز قال حدثنا عمر عمر یو پادری او اسقف دا یهودیو یذنا سواروچکما عالميغه تاوي پادریانو تاپو هغه ما راو تو عمر ور تاريخ الح تجيدني بي كتاب تماموي خپل مسلمان شي و بيدر قابل احبارت مراد او مينام قال كه بت تجيدني ما سن قرنن مم تالر قالا راوی وای چمر نو په خپل کړه اوړو ته ته کړه پالې ادر زه خوشتبه په مح باندې کال <سؤال> ورته قرنیمه سقي سم قلم نو د وني امن ولا تخا قالا کې به تجيد النذير جو بعد اخر زموږه زمانه پس راځي قال غوي اجد خلیفتا صالحا مو ما لره خریپې مګر دومر دی چې به ترجیي ورکې خپلوانو لره نومر ځ همله جراې پوسماندرې زل ووي په قاله نوتهب کې په تجد لځ بعد د او سمګميکه چې دغ نه پس را ځ قال دغه ووي اج هو دي ماه لره زن د اوسپې چې د اوسپې زنون دی دا خبره چ عمر واري ده د خپ قال <سؤال> داوی په دوا مریدا ولا راته کی خدومر خپل لاس پسر باندې او در دوی بچو دا ځیا د پرا یا د پرا اے مردارا اے مردارا خپل دوی دوی کنا و کنا دا ست خوش خبره دی وکړه واللنه امور ستره ته مبارک غره پادری پوه شو چې دغه غره شونه ته امیرالمومنین <سؤال> انه خليفه رسول <سؤال> الله ذاتي خود هغه خلیفہ صالح دی لیکن هغه خلیفہ کې دې په دا وخت کې چې خلیفہ کې دې شنه تره بروي دې شو او ویناو به دې شي د دې نه اوا به داسي حالات ګډوډ په دې وجه ما چې دا به د او حدیث په معنا پوه شي تاسو ودفر ان تن ونبي محمد صلى الله و و سشودا عليه وسلم باب في فضل الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت الشوده ومصنيف عليه الرحمه مناقب الصحابه الكرام نری ذکر کردو سنگچ ایمام بخاری یا ایمام ترمیزی نقل کردو که مصنیب ذکر کردی ناغپی وخاصی حصیت سر ذکر کردی پا کتاب السنت کی اغیصیت امداری جی غرز د مصنیب پدی سره رد ولی په پی رقو او رواپیزو باندی چې رواپیز د اہلی بیت و نسیوا د نور چا صحابک کرام و پشان نری قائد پدی مناسبت سره مصنیب پا د صحابک کرامو و پزیرت ذکر کردی الله الله بری کی دادی عمران ابن حسین ذکر کړل چې نبی رسول پرمایا لی بهترین عمر قرن هغه دځب کی لګل شوم بیا هغه چیو تنې دی بیا هغه چیو تنې دی عمران ابن حسین ویچ الله تبار چې دریم ذری ذکر کو کر ک دریم ذری ذکر شې نو بیا د نبی رسول پرمایا د قرن نه علاوه بدری کر نشو نبی د قرن ته بسلو شي او کدریم زم ذ لیکرو نشي نبي ادا قرون ني قرن د كلام بر او د قرن د غينوستي تابعين يو تبع تابعين دیمبم کی چې کومروه اتنري علامایم ني قيم پاغي بهترين ماسکلري تذبيح سنن غوريه د پار او مختصر دم رذيم کی کينوي چې کومروه اتنن قرشود ني يو د عمران بن اوستندروایستي بل <سؤال> عبد الله بن مسعود دے بلدا محدث دے بل الله الشریع او بلد نعمان بن بشیر د عمران ابن اوستند پر روایت کی خدغه د شک خبره ده دو کی یقین ده علماء مسلمی روایت کی ذری ذکر دیو لیکن روس بیام چې مسلم عبارت کړو نو غبیا شک شاید دریم نه ویني سمځی کر کړو کنو د عبد الله بن مسعود پر روایت کی عم ده دو قرن ذکر دی دای شیر ده روایت کې نو دو قرن ذکر دی نومانه د بشیره غلط چار باد مخترب دی خدا بوخری ده ده روایت کې جذری او قرن ذکر او بیا د اغیت اید د مسلم د بل روایت نمايمي کوم چې تاسو مشکات کې موله چې د صحابه او امام بخاري هم ذکر کړی په حضرت صحابه کرامو د ربيع الصلوۃ والسلام دا ویلو چې په امر کاپرو خلاف د غریشي او اوچ ایته چې هغه چې پیغمبر لري او بیا ودینر ایته چې هغه سوجی چې هغه لري هغه سوجی پیغمبر لري او دریم دن تاسو چې ته او څنګه د لري هغه سوجی پیغمبر لري او سلوورم قرت <سلام> کې بیان چې تاسو چې هغه سوج چا لري دلی وی هغه سوج چې هغه لري دلی وی پیغمبر لري نو په دغ توافت خیر د اغ روایت نه ده معږ قرون ور بهر حال <سؤال> عام راتونو کې د دریزی ک دی بیا د قرن نهسمران زمانې تو چې پای کېغ زمانې کممه ې خل کې و بل سر ختم دکه به صات کېوي په عمر کېوي به بل صحیربت. او هر کی د کلو نو په اعتبار سره نو د لس نواله تر 120 سال پوری وړي کې خپل شو بیا د کورونی 30 د دې تعین کی شو لري علامه دې چې فتح الحدود کې کړې نه اول قرن کم چمچي نه بیره سلام نن دقیق قرن داتر 120 سنه پوری او دویم قرن تر اکسو ست تر پوریو او درم ست اکسو ست ترنا تر دو سو بیس پوریو او درم نروس تبیع بیدعات او داشئی نشورو شو نورم پا کیا قوال شد بیا نبی علیہ السلام او قوم بخارش گوای با کئی تلم دا گوای باتین اشغی نظر نبا کئی پروالی بنا کئی سانتو نبا گئی امان الدار بنی خور بشی پدیو کی سورب والی حرام و حلال و پرخ بلایي شوروباله واخ وخي بيغمي بي داخيرات څنګه دا دا چر زده کوي دا نه بي رسول الله خلق بارك ها او ته نه ينجي فاز رسول الله صلي الله عليه وسلم دغه طرح حضرات نه دغه طرح حضرات مويده مننه چې په نومه د طيبه مننه طيبه طرح قال رسول الله ته نه کوه طالب اول نه چې ګيډون په بہت په بيان باندې کې د سبدا ثابته نه بي رسول الله د څوک نه بي رسول <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أملابس> الحمد لله يهديكم الله وإسلحكم لكم <أملابس> <تصفيق أهلي سنات والجماعت أمدقى قدادة> <قلب> صحاب النبي عليه السلام صبنا من أشعر نحن سنت والجماعة أمدق قدادة علمت دائي وخبرت النبي عليه السلام صحابه قرام صبك لقد تكتير كي رشي كانشي علامه ابن ابی سے پڑے گے دا خبر کړی دچی علل اطلاق نشي کېدل جزئي طریقوس راکړي شي لیکن دې زمانہ کې چکما دي روافيص چې د خومینی پیروکارینو دا مسلمانانه لري نو ډيري روکار ترنهم بهتر دي د یو جنالی قاری څخه مرقات کړي کی چی دی زمانه کی چی کم دین دا کافیر دی دی که مسلمانان نشتا نشتا او دنبی علیہ السلام چی سوک سب که اخو حال کافیر دی صحابه کرام چی دی دنبی علیہ السلام <سؤال> ملگری داو تنقیص کول در پیغانبر تنقیص آشی تازی تفوز کم تازی دی سبق کم ملگری استادی او ملگری تازی خواهی ستم نرے او ملگری او بل سڑا اکبت دوئی تا تا خبگان رازی کا نرازی پر په تا بتا خبن ملگری پبود ہوئی رو خبگان نرازی دیو جن اولماؤ پر اپن کی کتابوں نو لکری دی اسدو احوال صحابہ دا کتاب لکلے شوی رے الاسابا بی احوال صحابہ ابن حجر لکلے رے او الاسطعاب پی میان اصحاب ابن عبد البر لکھرے او ال کی پایا قاضی اعاذ نکلا او د یوه سره وخت و سره د جامعہ مدنی تک سانو تحقیق کوله ده د سو کتابونو په حوالے کرامو په حالت هغه په ظاهر نی نو نکړی کتاب الاحادیس الوارده په فضائل اصحاب په سوار لستین ده کې پورا تحقیقی جائزہ دی ما له عمر ګرهو د کوټیو ملګرهو الله پاک د تکلیف ختم کړ ها د ګیر صحابه کرام مقام دې دا او شان دې مستنی پنځه او دې په اعتبار ذکر کوي لا تسبوا صابر رضی بدی موای په دې موضوع باندې پنځه شوه قران می او رساله دا تباشون تغر تعالینم دې ذب زبا انو وجه الاحباب <سؤال> تمه چان شره داود کیندم مچان او الذي <سؤال> نمتم يره لو ان فقاعدكم من ذهور ذابا تماري پازه تسمي ساز <سؤال> ما دکيو پتازه په دوه پشان ستر او ونرسيږي پاو داود او ونر را نيم پاویت تا اي دنر او خودمر ستر سو ستر څونک خخرات کولې شولې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 وزګانو انت خلنګ نکړ په هغه د حالت څخه خبري کړم دا همخه کې باغنه ذکر کړه دا و چې دا چقول له څنګه خراب شو د ټول دو خبرو خراب شو چې هغه هغه خبري ذکر کړي دا ذکر کول نه یې پکا نه د بل څه خبري ذکر کولې د ویل څو چې کې ویل او څه پور کې دا بل خلک دا چې نه ذکر وي ورته په ځې پهنه سلماني پارڅی ته په په کول ورته ذکر سلمان په ځې پته وی سلمان دویچ حذره په اعلی معیبول پرې سره حذره کوي ما ته پته نشته پته نشته دیوبد حذره پرځه وو فاتره له توران کې لري شیطانان ورته ویږي دا خبره هم سلمان ته ذکر کاه تصدیقوم نه کوي او تګ دیوبوم نه کوي نه کوي حذره په خپلوا سلمان یې پاره تیرې زموږه سترګې نه په خپل پرټي کومه مقاله پټي ته وي ته دوی سلمان قسم نه کوي داغه صاحب ارک چی ما ده نبی علیہ السلام نوټ کړ مسلمان پارسی او تقارش چې نبی علیہ السلام به اوس کېدو اوسې کې به سخر خو بارک خبري کولې او خوشاله او خوشاله به خبري کولی او توث نقلاريګي الیګي حتی تورث رجال نحم رجال استبيدا کې بذر نو سخر خو کې محبت د سترو په نور کې بغض وسه او دا جته اختلاف ورته او فرقه توقیق اما د پدوي چې نبی رسول الله او ځل خدای په خودا کې راویړو ايما رجلن من امتي سمفتو كمي او ځره د ماه امت نه او تر دې بده وي ما پر دې بده یو سره ته ان تم پلان سره په خپل وسکين په انما انا من ادم د دولت دا د محمد رسول الله په وسکين او څنګهږي او انما باظ واستانی رحمتنیل <سؤال> آلمین احلا زر اگریم رحمتنیل آلمینو نفجع اللہ علیہم سرات نظر پر او کرده قروض قیامت احزائی پتہ ایکنے تیگی گنگ لہا تنتیین مان بشکنا و مرت اسا شکایت سی کم لخبر اولی کواد مناثی بنو او چگید اسی کواد دارم تیزیل حضر حضر حب برکر رزیل اللہ وآمد ایتی پارا حضر صنان بیلہ محمد نیتی پارا محمد انا محمد بن صادق حدثني المهري قال حدثنا بن المليب بن عبيد بن عبد الرحمن يحرص على شان النبي انا بالله التزم تقر بما استعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانا عند النبي بابن في خلاف ابي بكر رضي الله عنه ذكر ذكر لا اله الا الله محمد الرسول الله علی وصی الله و خلیفته بلا فصد اذان کومداسی چوتړه کریمه جدا کړه مسلمان دي چې <تصفح> د یو انسان د عبادت زې جدا شي د مسلمان د مسلمانانو د عبادت دي ته مسجد وي او ته ایمان بارگا وي په عبادت خونو خلق دیوبل جدا کی یوهودوږي تسوماوي وداځي کوي څو ته وي مسلمان غيته مسجد وي نو دا وروه غيته یم باړه وي دا بثنګ دا شي مسلمان شي په شایره کې اذان نه اذان نه جدا کو نو ته کې پاتې شروعات قرآن نه قرآن دانه مونږ نوې سره سپاری دي ټول مسلمان صحابه کرام معیار د حق او سوق د په شک نه دا غراپی دي دي تر پرې پوه شي دروازه پیځونه ده دروازه معیارد حق دی صحابہ کرام <تصفيق> معیارد حق اگر دیو جنہا اصحابت کلو هم عدول ہر سمرا چه اصلای اوچد شی اوچد شی اوچد شی اوچد شی اوپاسمہ و, و, و, و, و, و, و, و ریجال کے پاپ اس خبر رازی صحابی پر سیسو خبر نشکل اکلو هم عدول نو دا دا دا نو دا کم خلق بدی کی شکی نداب ارابیزی او در ارابیزونی با متاثری نداب بکر خلافت نا میں انکار کرن نداب مصنف پڑی باپ کی ذکر کرن دانتي د هغه دې کرکلې بن زماوي چې کله صحشو په نبی رسول الله باندې مرض د نبی رسول الله سره اوسه کثارو کې مسلمانان نبی لا د زماو ته تر اوخته نبی عمر او قي تاس او غتاته چې منځو کې خلق ولا بن زماوت عمر خلق کی او بکر غایب نما عمر ته وي تاسو منځو کې خلق ولا مکه شوه اکبري لدا وازم نبی رسول الله اورید د دوا ابو بکر څنګه چرته او خپل یو یا بالله ذلک والمسلمون یا بالله ذلک والمسلمون الله انکار کیند دي نه چې غیر د بکر نما کې شو مسلمانان پیغمبر ابو بکر ته ونی غلو فجار غباد ان صلى عمر پر زغنه چی موږ شروع کړو و تل کسره دغه موږ نو پس صلی بن الدغه بکر خلقو لره یا مر دغ غ مز ختم كلون لاغين پس منذونه ولاوب بكره خلكو لاه قال موسم منوبحمار ي الطاق ش لا. لا لا لا دري دري دا <لدال> خبرو منت اكيد ده پار کې او دا <لا> د الله تعالی په نام محمد د هغه قاره حده کنا محمد بالله نه طريق را حده کنا نشته دا باب چې مستنيب وزه کولون ځکه چې اکثر دې خلاف توجه نه خلق خبرې طریقي دې کې بیا خلق یفراد تفرید کې واقع شي روانه دا باب وزه کو په د سیم خو باندې خبرې کولې په کار نه ځان ساتل په کار دې کې دا حدیث ذکر کړلو شاسنی منالي د نبی اسلام نو <متحس> سره نبی اسلام دا مبارک سيدویر او دویر چې الله پاک بده په وایه دوغه ټوله د لوګومنکی سوله راول پیغام درسي هوښ په چې کوله خلاپت د حواله شو کرشپګ مه استپاتی په غدیر ښکالهږي مشپګ میاشت چې خلاپت د وکړل راوی نه پسه دې د سربدار شو په حق د مواوير ذلت نه هو کېوي چې نه غړم دې د ماده نه کړه او مت وی نه توې شنوری نحن او کارنامو کلنا مسلمان و منکی سلح را لد آلی رضی اللہ و ترنهو دردر یو دبری لیکن منکی چکم اده، انده سبا بچیو چه غروافیز دی نا پا دی خفاو دیو جن روافیز د حسن را زنون نم نالی د حسین نم اخل تازو خیال دی؟ بی کسی دی نحن چه که حسن را زنون جنگ دیو نو که ولو جوز که چالیس هزار چې و در سدیسی بیاد کلو چ خود دویجزا چې عالم <سؤال> جوینی نوری تویشی نو بچرات لنحسن رزانون تب سوی السلام علیکا يا صاحب العار نو بو تسوی العار خیر من النار خیر دی پی غورنن بیوغغد غور من دیخوا نادر واپی زد کسی وائی وائی ورن کل و محمد بن مطلما اذا مقام هات للشيو ونركب يشق تتركون ري بوجا لفاق دا مقام دلوك ورغيب وجود السمر <سؤال> باحتياط لتكونه مستمر اللي <سؤال> يدلو ورقصي حديث ذيكر كذا ها ذكر امر نا ته دغه وروسته د مشهور کار په نړۍ کې پیدا او حضرت په قال ما <عنون> ولید او په قال <سؤال> یو خیمه واه شوه منځ په داخلي شو په محمد بن اسلام بار د ولن راوځي نا غیما اوریدو او یشتمل عليه شیون چ استعمالو کې مابا نیوشه تاسو د خارون سره دې پوری چې پورته نشي پیتنی پورته اما ان جراد د هغه پورته کیږي مانه پیتنې چې دې نه لژنه به یو هغه قال حقتنا منزور زمبارد حقتنا اوه تمه چې نه نه نه نه نه نه علی فاطمه بنت محمد رضی اللہ <سؤال> عنہا قرار دا دي چې هغه دا دغه پدې له یوې رسول <سؤال> خوارج <سؤال> دي علي رضا هو دا اوس رجن کړه اوس د ری واقعات راځن پای دان بیاو په مې کې تخیر او سل دا ما سره ذکر کئ اثر کې زمنګ دین اسلام چیرې دا د پرات پریت نه خالی له در اعتدال دین نه او د سورت مستقيم نه عبارت تو سلیپ خپل تبې بادي په امبران لره پزیلت ورکی نو دی ولې پرطپریش کارشه پروژه مې رسولم بار بارونه کړی پدشو پزیلت او غد نبی رسول الله حاصله په کومه کوونه بي السلام وی ډیجیټل سره کوئی نه یا خو پاوخ کیو و وحینه وشو اېدا کسرنا سیدو جنوی اېدا خپل طرف نه تاسو پزیلت مور کوی من را او جوزي پزیلت داسې اندیا و د پاره وی بلبانشتا يقول <تصفيق> تعالى حدثنا حجاج بن يوسف الذي يقول قال حدثنا ياقوت قال حدثنا بيان مشايخنا ذكرت كلمه الله الرحمن الرحيم قال قال قال راجل من يقول الذي استنصتت قرامل من يقول قرامل ديودي ذهابني ديودي الذي طلب اقره فقال لي انتم لا تحيلون علينا تقولون تكون تكون اولا يقول دعهم ان تبعثوا شيخاني بذلك فلا ادري لحدت نعمله موقفه لحدت من وليدنا الى الولي من يعمر ان بالله ودره النبي صلى الله عليه وسلم واول من تشقوا من الضوء ونشابوا من المشعل کو مر مخک منکله و ذکر سره ذکر کول شه تقدر يسر شريمه سره تعلق ساته مداري تبد پیغمبر شان پزده کیږي چا بیا څنګه شان بهونه د بیایان اون کې خبرڅکونه شي ک دی که همبر بیایانې دې کزه کوو چې یون س متا متا یا مور نوم دی یا د پلار نوم دی داغنه یو لغده شوی چې نهتللی وو نوس نه چې څوک دغ ترقیېڅو ک په قال <سؤال> قال حدثنا محمد بن محمد بن محمد بن فاطمه بن محمد بن عبد الله قال كان رسول الله يمر مريم بن يقول من سماه قال حدثنا جابر بن قال حدثنا ابن اللازم بن زيد ان امر من خير الورى فقادر الله ذلك ابراهيم المكرم قال حدثنا محمد بن توكل قال انه حق هو نبی علیه السلام <سؤال> <قراء> می مات پتنې چې آیت بل عین دې کنه دې توبه در یمن د بادشاہانو لقب او دا ثواب دی اړ دی توبه دې ته یا پدیمانو یې چې خلق دا غوتابي او توبه کوونه د مطلب او سرش یادیوبه دخلو مشرانو فلا ربان ادل توبه کوونه د تابع سرش دا سوال له مسلسل په یو خانګان کې راغلی د دې په معنا مراده بازوي چې او توباي اکبر ده چې اصال ابني ملکريب دا غنومه او د مبارک اولاد چې وبن امیر اسلام توهي شوړ د پی اسلام سره کوم مستن احمد کی روایت ده تاسو په توبن په نوکانه قط اسلام اسلام مبارک د امرازی چې دي باز اسپارو کې دغه نه کول د مدینه خلکو سامره د جنګ راغلو د مدینه خلکو د اورزي د جنګ او د شپې ولا مين مستوب کوله له غیر متاثر شوه چا چې 3000 کل کې نبی اسو زمان راي وایي چې د مدینه والو سره رسوله وکړه یو مکان جوړ کړو د نبی عليه السلام باندې کړه یو ډک ستامو یلا اورو وجهه زحبه ولا ذکر کړی دا اوی چې په مکان کې بچون وایي او نبی اصرام کلی هجرت کلی و دا بو ایوب انسواری مکان کی شپگ میستیت وقتیر کلی و دا اغ مکانو جکتو با حی میری جوڑ کلی او ما تا پتنی چی عزیر نبی او کنا دا اول نی خبر او رس تا تبیا وحی شاوا اننا باطل متا اننا باطل متا اننا خبرونه باهره دا کار سنه رسول د الله یرید ابن مریم تا زمانی په اعتبار سره او دوسی د خلافت په اعتبار سره د نورثب به او د به په اعتبار سره چې نبی رسول الله د یو د کې ماتفن انبیا اولاد الله ک اولاد لا تیرتوی چې د هغه مور یو فلاره جدای نه د مخترم داري چې د انبیاره مصطفی او سلام کم شرای دي جدای خو دین داغو یو دی د نه حسین ک او له سبین بینه نبی نو زموږ د پیغمبر حکم چروایت کړه دغه له چې دو پیغمبران راغلو اغه مشهور ملي یو غروایت ته وینالي ارګه د دې چې ته دغه کومه ګټه مې